Як і в усіх інших містах, кати у Львові не тільки страчували, але й тортурували. Справа вважалася розслідуваною до кінця, якщо звинувачуваний сам у всьому зізнавався. Значення ката у слідчому процесі ставало вирішальним. Його ключова місія, такого собі посередника між суддею і підсудним, створювала йому образ найвірнішого слуги для першого – і найближчого друзяки для другого. Найвищим фаховим досягненням ката вважалося зізнання жертви, отримане без тортур, а як наслідок самої лише попередньої демонстрації того, якими ці тортури можуть бути. Найуспішніші львівські кати – це так звані «кати-демонстратори», Підходячи на заслужений відпочинок, вони любили похизуватися. Ці руки нікого не кривдили. До речі, про руки. Певного спекотного липня ми з Віктором кілька днів поспіль проваландали з неводненим Львовом у пошуках друзів і подруг. Одним із побічних наслідків тієї мандрівки дворами, пивницями і піддащами стали мої липневі начерки подорожнього серед яких є ребро, а в ньому – руки останнього ката по 12 вироку. Котрогось із днів ми забрали до музею історії хвороб, який тоді називався музеєм патологічної анатомії. Там, поміж безлічі всіляких жахних аномалій, на зразок у п'ятеро збільшених сердець різників і закоханих, обвислих легень курців, трубачів і склодувів, чи меланхолійних пияцьких нутрощів – печінка. Нам на очі трапилась іще одна прикметна посудина, де у фізрозчині зберігалися руки останнього львівського ката. За легендою, він сам заповів їх медичному факультету, а через нього і вічності те, що згаданий кат означив себе як останнього, може здаватися дивним. Цілком зрозуміло, що як професія катівство мусить мати свою хронологічну межу, як посада при магістраті, тим більше. Її, напевно, і мав на увазі той добродій, пишаючись власною остаточністю. Але як покликання катівство хронологічних меж не має. І навіть якщо, ліквідувавши посаду та фаховість, усунути з обігу саме слово «кат» і замінити його виконавцем, суть покликання не зміниться. Зрештою, виконавець – той самий екзекутор, чи якщо англійською, то екзекюшенер, септо, знов-таки, «кат». Я звертаюся до певного дослідження – що присвячене виконанню смертних вироків у львівському слідчому ізоляторі легендарно горизвісних бригітках. Йдеться про часи повоєнного СССРу і до моменту, коли смертну кару було врешті скасовано. При цьому я дізнаюся, що Львів і в ньому бригітки були єдиним на Західній Україні центром виконання смертних вироків. Не Франик, не Чернівці, не Коломия, не Луцьк, не Дрогобич, не Ужгород. Смертників тримали на пусту номер один, пишуть автори дослідження. Кожного в окремій камері. Страту виконували в день, але тоді, коли працювала саме спеціально відібрана зміна. Ось воно, покликання. Ув'язненого про це не повідомляли. Один із контролерів-виконавців виводив його з камери. В ув'язнених рідко виникали якісь підозри щодо години ЧЕ, оскільки час від часу їх кудись викликали. За спиною клацали кайданки. Якщо дивитися на будівлю СІЗО з вулиці Городоцької, так, я дивився, то пост номер один розташований справа на першому поверсі. Засудженого вели коридором на інший бік будинку через особливі двері у стіні. Нині їх замурували. Коридор придумали для того, щоб засудженого до страти не вести на очах у всіх. Контролер переважно ввів із ним розмову, жартував, той самий друзяка, щоб відволікти і розвіяти підозри. По дорозі вони минали ще кілька дверей і доходили до сходів, які вели на верхні поверхи, а там, під решіткою та сходами, був невеличкий вхід до підвалу. Ув'язненого зводили вниз, де на нього чекали члени комісії. Підвал був невеликим і з трьох кімнат. У першій стояв стіл, два-три стільці. Члени комісії за встановленою процедурою запитували у засудженого його дані а потім повідомляли, що його прохання про помилування відхилено, і зараз буде виконано вирок. Не встигав засуджений отямитись, як його підхоплювали двоє контролерів і заводили до сусідньої кімнати, де за дверима чекав виконавець, і поки ув'язнений доходив до середини кімнати, лунав постріл. У Львівському СІЗО відмовилися від табельної зброї, зокрема пістолета Макарова, через сильний рикошет. Постріл робили з малокаліберної гвинтівки. Виконавцю рідко доводилося стріляти двічі. Професійність. Вже перший постріл у потилицю був смертельним. Члени комісії констатували смерть, часто це робив лікар, і підписували акт про виконання смертного вироку. За шкідливість виконаної роботи давали кожному по кілька рублів згори. Але якщо на них купували пляшку, то на закуску вже не вистачало. Хоча зарплати і премії були пристойними. Та й квартири давали позачергово. І не якийсь там будиночок на відшибі. Іноді одночасно виконували кілька смертних вироків і тоді використовували третю кімнату. Поки контролер ішов за черговим смертником, труп відтягували туди, а кров змивали водою зі шланга. Хоч на це в них була вода. Ховали трупи на так званому спецоб'єкті. Розташований він в одному із селищ поблизу Львова, влада продала нині цю землю під забудову. Пощастило ж теперішнім мешканцям жити на кістках. А якщо це новий стадіон? Трупи вивозили машиною. Їх не обмивали, а тільки закутували голови одягом, щоб не забризкати кров'ю салон. Спецоб'єкт був під охороною, і там постійно ніс службу чоловік. От він, цей чоловік, і стане героєм ще одного роману. Це будуть його, охоронця спецоб'єкту, інтимні нотатки. Нащадок старої Катівської династії – він мріє про статус виконавця, але влада дивиться на нього з недовірою, вже хоча б тому, що він із місних. Тож він хапається за що може, за можливість хоч якось бути причетним до страт. І таким чином днює та ночує на спецоб'єкті, закопуючи трупи та охороняючи їх. У тому ж дослідженні про нього пишеться так – він заздалегідь викопував могилу. Копав її під дахом спеціально зведеного сараю. Машина в'їжджала прямо туди, і ніхто не бачив, що... Тепер уже що, а не кого. З неї вивантажували. А ховали без трун. Коли площу всередині всю заповнювали могилами... Це він заповнював. То сарай розбирали і знову зводили, але поруч... І так пересували по всьому спецоб'єкту. Могили рівняли із землею, не залишаючи жодних видимих ознак. Про місце захоронення родичів не повідомляли. І трохи далі про кінець чудової епохи. Наприкінці 80-х демократи на чолі з Чорноволом зацікавилися спецоб'єктами на території області. Відразу після цього з Києва надійшла команда припинити виконання страт. Відтоді розстрілів у львівському СІЗО не проводили. Відтоді, додам я, місто Львів позбувається однієї з іпостасей. Перестає бути катом. У фіналі роману герой зі спецоб'єкту таки виконує вирок. Собі самому. Розстріли припинено. Звідусіль суне нова забудова. Він губить найтоншу ниточку сенсу, що в'язав його з існуванням. У нього немає нікого, крім страчених. Але їх теж немає.